og, og velkonnir í 79. þátt hlaðvartis NB að Ísland ég með Gunnar Björn Helgason á línu ja, blessar blessar, og blessar herðu, það var ágætt að þú varst heima núna já af því að ég var að fara ég ætla að fara að skrifa smá uppbytun fyrir loka áslitin NB en nætti þið ekki jú <laughs> en ég flætti það svo mikið fyrir mér að já ég bara, vilti bara prova taka hlaðarpist staðinn eða kort að kenna eitthvað. Ka gála út Eitthvað frekar. Því? Já, ég fá þig til að ítæða einsum er eða bara spæja hvað er finnst um þetta. Ég ég heldi síe að ma ma náttúrulega það fyrsta sem maður fer að fara í varðandi þessi lókaútslitir er kannski þessi hvað það er hlaðið stjörnum. Ja, er og st og, st og stór ja. og það er velvið hæfi að vera með NBA afturhaldshák eins og þig á línunni. Já. Einmitt til að spyrja þig út í sko, pælingin mína við að við ætli að fara að skrifa gömt að og og og hvað þetta væri nú rosaleg merkjilegt í með ja, því það var svo mikið ágæðum leikmennum með í, í því og það er svo gólið að að þá hefði maður svona vilja svona skygnast án og og þú hefur væntanlega séð að, að menn eru svolti að vísast í leikastorðun 87. Já til að til að uh, sko, það var einna helst þá kanska svo na á síðustu 30 árum eh uh, sem að menn gættu fundi svona svona hlaði innvígi ef væntir að tala um Já. það. Það var náttúrulega kanska þetta var kanska algengara uh, hérna áður þegar voru þú 10 liði í deildinni eða eitthvað sko að eðlilegt að hafi kanska verið stærri laxar í þissu þá en en en hérna þá þúlust það, það er óþarfa fyrir okkur að að fara lengra en kannski bara svona það sem það sem okkar áhorfs tíminn nær svona þúlust þessi þessi 25 ári þú og semsett þú áslað, verandi 9. áratugarr tröll mikið í NBA hérna mynduðu segja að 87 einvígið væri svona hvað að segja Þa, það þetta það stjörnum hláðnast af frá því tímabili eða ja nei ég get nú ekki ekki tekið undir það ég ég nei. myndi vilja fara gæski örlítið aftur sko 84 83 til þessi 8, 3 segja 83 einvígi sko þá er Það er ofbáðslega stærkt fíla Delfi Já ja, þá er fíla Delfi með Moses Malone sem er ríkjandi MVP mm -hmm. og Julius Örving er þar og hann var MVP 1988 frekar en 82 mm -hmm. og, er, ja, og Karim var ríkjandi 1980 ja, er hann MVP og svo náttúrulega í framhaldinu verðum Magic MVP þarna 88-87 Þannig að það líðin stjörnum hlaðið sko og, og það er líka reyndar var Bob að bofmakka dú myndur í því en við en hann var á leikmannaskrá leikas hann var MIP hérna að 75 einnig við mann rétt þannig að, þannig er, og svo ef við förum 84 þá er, þá er, sko, þá er Larry Börd ríkjandi MIP meistari hjá Boston og uh -huh. Kari fyrirum MVP maður hjá leik og Bob McAdoo fyrirum MVP maður hjá leik og Magic verðandi MVP maður. Akkurat. Og svo alls konar stór stjör, og Vissur, og hérna verðandi hefur salla menn og þust og, og það. Og svo Bill Walton og svona karlar. Já og, ja, Bill Walton keyrði 84, 84 og 85 skuð, þetta eru þetta eru það hann verður menni í vara aukarlöðurkum eins og teams worth þí Dennis Jónsson, þetta er leikmenn sem hafa, þetta er kostnir MVP Finals uh, Kevin McHale svo Michael Cooper varða maður ásins Kevin McHale, sjötti maður ásins þetta eru bara menn sko, mm. þetta eru endalist á tyllum hana Robert Paris Robert Paris, sko, hann, ba hann exta, er bara Níu, par, hérna. okay, okay, 7 til 9 stjörtuleikja. Og kort var ekki 9, kort par já, eða, manni, og hérna. Já, held að helda paris við með 9. Já, en hann Hann er Dani Eins, held að hann hafi meira sem að náa lauma inn í einu stjörtuleik sko. Já. Og Ace Green kemur 80, hætti var 86, hann er ekki kominn. Er það þar er nú kanska svona fart að teiga okkur já, hann náði stjörtuleik fram við Karl frægt ja ja að frágt ja ekki ekki ekki leik heldur heldur byrjun ja og karpalon neitaði samt að mæta út frá því bara ekki svolis nei hann mætti hann ja okay hann hann mætti nú ja okay en, en en samt þetta sínir þust svona ja það er svona vafa semur heyrður stöndur ja ja þá geriru það og Og, og svo, veist, svo eru menn þarna eins og stóðum stóð við hvað hann heitir hérna, Jamal Wilkes. Jú, já, líka. Já, hann var, spilaði hann var, spilað um réta 85, en hann spilaði mikið 84. Já. Það en hefðir endalist að nöfnum að sko. Hann er náttúrulega, já, hann, ég vissi það en, en er því ekki tómur hjá þér hvað þetta var þar, en... en það svo get, og getum við farið til 2004 þá er Karl Malone og Shaq eru MVP bæði fyrir um MVP og Kobe verðandi MVP í, mm -hmm. í leikastöðu þannig að þetta er svona þekkist en ja orðið er elfi til langt síðan fengið sko, svona þú veist svona nýlega MVP á móti MVP ég en, held en, að það er helst það sé neblað ég held að sko sérseti eins og til dæmis e, strákunar á CPS voru einmitt að leika sér að því að bera þessi lið saman e, og telja saman e, hvað eru margir takaða fyrir enn við sem þeir fannst standað upp úr hvað, hvað hérna, gæðu og stjörnur varðar og þá töldu þeir saman hvað eru margir heiðisallameðlumir hvað eru margir stjörnuleikir eh sem sagt í í samanlagt í enn og hvað hva voru margir mörg vellun leikma leikma rafsins oh. töldu þetta saman og, og með það telja þetta saman þá þá settu þeir 87 úrslitinn á eins fram yfir úrslitinu núna en þú þú natálega, þú getur ekki talið talið upp hérna heilsulla nælemi úr manna sem er að spila algerlega ja, ja, gefur gefur alleið. Ja, ja. Það sem að mér finnst sko ég ég ætla ekki að hérna ég verið síðasti maðurinn til að gera lítið úr úr gömlu góðu leiknum sko. En f, hérna mi langar samt að setja sko, þó að hype sé nota hhyper bara hype sko þú veist þessi eftir að spila og sína okkur að ætlum að, að spila almennlega og allt en ég vil setja þessi úsleit núna fram yfir hin bara svona á pappírunum af því að af því þessi strángar eru þessi þessi MIP og þessi stjörnuleikmenn og þessi menn ég meina þú veist þessu LeBron James Curry og og Kevin Dratt, þetta er bara þetta er bara all-time talentar alveg alveg þeir eru allir allir alveg sko á hátindi ferilsins og aðeins farð að sigga á hjálabróndteims sem hann er að spila það høgu level er að skiptir ekki málinu að Það, það er það sem er náttúrulega mest sex í við. Já, ekki nóg með það, Me, sko. Megnið að þessum guðurum eru í algjörlega bæmjörn, ja, sko. Þú veist, le, veist uh, Kevin Love, Kyrie Irving, uh, Clay Thompson, Durant, Green heitir uh, allt leikminn, sko, bara algjörum svona annað hvort konur á hand, hóttu þetta þinn, eða svona rétt sittbúr megin við hann, sko. Já, eru eru sko við að komast inn í eða ní komnir inn í þennan. Já. Hvað að segja 4 eða 5 ára absolute top clubbu. Sko. Kanski Kyrie og Clay og og, og Green eru svona rétta komast á sko, og kanski Love og LeBron kanski rétt kominn yfir svona líkamlegt peak sko. Já, en ef, veistu, ef, við, ef við meðum þetta lið núna 30 og seinna, þessi, þessi lið Uh, við spólum aftur uh, sko Bill Walton var náttúrulega bara rullispillari hann já, er já. Best, besti mið þegar í allara tíma auðvita, en á þessum tímapunkti er hann náttúrulega bara rullispillari hjá Borsláð og hérna reyndar er ekki hægt að segja á nokkurn hátt að Karim hafi verið rullispilari þó að hann væri komin hátt í fertu það var bara svo ógeislega góð yeah, 38, þú veist 85, 38 er að er hann finals MVP Akkurát, þannig að, það er ekkert að tala um hann en, en ef við miðum við sko það sem ég ætla að segja, menn er svo Volton uh, Jú, hann er hálf og feymur og fyrir um MVP og, og eitthvað svo leis en hann er rullispilari þannig aftur sjö en, Já, hann, hann er náttúrulega aðalagum sko Það er saut te að flokka hann 87 þar að hann spilaði leiki neitt sko. Stænd hann Já, er partur að liðinu sko. Ég ég er að ég er að tala um hann í þessum Boston liðum ja, en, annálfla, kemur, um, um miðjan 9. ártuðu sko. Þeir kemur 80 86 sko. Já. En í nei. Að liðum núna það, það sem ég er að segja það er engin á þessum þessum stjörnum í þessum liðum núna. Engkur er aukaleikar eða farþegar þú veist, þetta, þeir eru Nei. hérna, Lebron James er argjóbli að verða, þú veist, fara sí og setja luta hann í honum að præminu en hann er samt að spila á hæsta mögulega leveli, uh, Andri Igu Dala, er ekki að segja hann sé í præminu sínu hann er samt að spila á mjög hái leveli þú veist, hvað er ekki middur hann alltaf leiðilega middur no. og hún var náttúrulega búin að ná sér en, en svo erum við með uh, Sv, þú veist, menna svo, svo David West og Korver, þú veist, þetta eru gauður sem eiga alveg að geta skila sinni rullu Daron Williams, þú, þú veist þú, við erum með þessa verð, í, í innvinnu núna, við erum með verðandi heiðisallamæðlimi uh, hérna nýpakaða og núverandi leikmenn á sýns svo erum við með þessa stjö, þennan stjörnuleikmannakjarnna ég meina, er ekki, ekki fjórir stjörnuleikmenn núverandi hjá Góðast 1 og 3 hjá Jójó, það Svon svo er svona sirka ba. Já, svo ertu með Kyle Korver, þú ert með Terron Williams, þú ert með David West. Já, og þú ert með Andrei Iguodala. Er Iguodala var ná að hann var stjörtuleikmaður. Ég man það ekki. Ég heldta. Pott pott, pott þess, já, á, já, já, Nokkur sinnum er ég heldti. Já. Hann Og þú þú þetta er ekki pappakassar þær eru að spila á høgu leveli þó séu ekki stjörnuleikmen en þó þetta er það er ég sé ég sé ekki að, að, að, að gefa meg og valda einhverri einhveru hype þó að ég fulleri það eða svo ná mér finnst þetta að vera svona rekalægustu lokaúslutin hva hva svona stjörnumál varðar svona á pappírunum alltaf ja svo líka sko er þetta náttla fyrsta skifti sem sem hérna lið mætast þriðja árið sko, í röð í úrslitunum. Allora. Og það er alþað þú veist setur þetta í ennþá stærra samhengi. Ja, staðan er 1-1 úr, úr fyrir allora. yfir sko. Nú eru allir heilir og engar afsakunarir. Og þetta sko ef við lítum til eh, se, núna 20 ár fram í tíma. Mm -hmm. Og ef við lítum til baka á þetta tímabil þá þú veist þá er þetta all eitt af þessu all-time mómentum deildarinnar er þetta allmanna þetta 3. ára runn. Só er bara spurning afkurri ekki afkurri 4. ári er það sko. Já, ja ég meina það er það er, er fátt sem að bendir til annars en svo staðan núna er Algjörlega. Þonneist. Þonnei þetta er bara þrílík veisla og og hérna Það er kannski eini gallin sko að playjósið fram að þessu hefur verið ríkalega óspennandi. Hvað séir þau? Að kannski eini gallin fram að þessu sko er það að playjósið hefur verið ríkalega óspennandi. Já, afskaplega, veist, afskaplega döpur, hérna, ég hef ekki farið felur með það. Ég hef ekki, ve, að hef ekki hjálpaðan að til sko bara leikmenn liðana sem þessi liðum ætti bara rundu niður í röðum sko, hann Já, ég með fyrir langa sjá þessa svartagaldur svarta leikstjórnenda svartagaldur stúkku sem að góldast eitt með nega hún hlýtur að vera hrykaldur <tune> Já, þetta allir all, all, all, all, kæri örfing det, þetta er, er, er, er svartagaldur stúkka í búningnum Kíron Dæjar eða eitthvað Já, þetta er eitthvað út út dukka, sko. Klarlega, í út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út um með brjóstahaldranan Sambó. Já ja, ætli ætli ætli Stífi Kör séi ekki heima hans er eða Bob May þessar hérna með tíðubrjóna í anna Ég heldi að ég held að Stífi Kör grei sé nú bara með tíðubrjóna bara í bakinn á sig. Já ja, greik kallinn. Ha vonan vonandi kemst hann kemst hann verið með í þissu. Þú getur ímynda kort maður finnur til með hann ja. Þessi þessi toppmaður. Alglega en hérna, já, hérna nú erum við að ræða hæpiðu og stjördunar og, og þetta allt saman hérna maður, nú er maður að heyra sko, ég veit að menn þurfa að grafa djúft eftir, eftir stöffi þegar að það þurfa að býða viku eftir lokáðslotunum, en hvað finnst ég um, um þennar orðróm sem vill ekki degja að, að gottar staðmenn og kör sérstaklega sé búna að vera geyma leyni vopnu sitt fyrir lokaúslutinn. Maar þúist, ma veit ekki, er þú að tala um pickar Óla með Curry og Durant? Já. já. Sko þú veit ekki, ég hjálsta er væri nú aðeins búin að prófa og sko. sko, er þá er sko eigar Ha er ákveðið vandamál með Durand sem pick Það hann situr ekkert sanneliga góð pick. Nei, er. En hins vegar sko og er, bara, og er ekki ekki náttúrulega mikið fyrir contact og máo ekkert rosalega mikið við því að vera í miklu contacti Nei. Sko. hins vegar situr Curry setur alveg fín pick með við point og og, og hann stærð. Þannig að það mm -hmm. er kannski freka sko að Curry sé setur Væst og og anna kort, þú vissu, feita út af þriggja stiga línu eða eitthva eitthva svona leið sko. Skiftir faktist eitthva skiftir faktist í eingu málri korðara, þeir geta bæði höndlað og bæði skotla. Og, sko, og ég held að það sé jafnvel betra út af túrad er mjög fínn með boltann. En, en svo er náttúrulegur kurri betri þriggja Og og væst og en, er, er, maður er, já, veist, ef maður kemur skilur Veist, þá fer litill maður sem var að tekka kurri fer yfir á Durant og þá er hann með sko Já. ég held að það sé betra matsef fyrir klárlega fyrir fyrir sko hérna Golden State heldur en heldur heldur en, en Curry á stóra Já, það að ja, að kær mér ekki sko ávart að að það gæti verið leg Og það en, Já það, akkur, það er akkur þessi svagalega svið skák sem verður í gangi ja, sko. Ja, og það er skuni. Hún var svo óhemju áhugaverð. Ja, nú er líka eitthvað sem er áhugavert sko. Það í fyrra þá var LeBron. Hann náttla bara skildi Harrison Barnes eftir einn hóvolta hann. Og, og hann fékk bara að spila free ja, hann spilaði free vörninni og gerði það mjög vel og bara Harrison Barnes bara gerði svo er þú mátt skjóta og bara heldur áfram að klikka eins og er búin að gera allt einn hitti ekki núna og LeBron James LeBron James sko, fjekk ekki bara að spila þetta free safety eða eða kalla þetta bara sko, stundum að spila sweeper bara í vörninni ja, sko, og koma veiku hliðina og ofa ja. og ekki bara það heldur ja. auðvitað það sem var lykillinn að comebackinu náði að hvíla sig í vörnin en núna er bara er engin hærra smart núna ertu bara kominn með hven dugur Veist? núna er bara enginn að fara hvíla sig eitt augna lok þá og, var hann búin að fara að fá og núna sko nú okay segjum við hann ekki ekkert dúrant hvern áttlar hann að tekka þá fa þetta hafman ja. að spá í það er milljón dollar spurning ja, Já held... ekki er hann er ekki að fara að hlaupa á eftir Clay Thomson hey. út um allan vettur það getur gert verið gætu kannski settan á á hérna green En þá ertu komið með sko hver á að dekka dú rand og það, það er eitthvað sem getur að dekka dú rand. annar en, en Lebron, mm. ég veist að alltaf vera að setja eitthvað Richard Jefferson og eitthvað svoleiðis Já, eða kannski í mann sér ég, ég veist, það ta... Ég er bara að hausum sem hefur sko, eitthvað í áttina Já, það, og nóg mikill í lengi og það, sko? það veist, þá ertu komið í erfið mál Varpranf. Það er allir í allir allir í erfðum málum sem a, sem er að reyna að dekka Kevin Drons, ja. sko. En en það er akkurat þetta sko að hérna þessi, þessi veikipunktur sem eh sem man barnsgreið var á á kvonun sömm og sko ég, mér finnst óþarlegt að vera hrauna yfir barns ég meina ja var búna að vera frábær fram a, að þessu í þessu róli var, sem hann var í sko. Ég er að segja það að hann var fastur partur af einu einn ni hrikallegustu liðs uppstillingu sem við deiltum séu það. Hann er nú ekki hann er nú ekki gaxslaur og, og og og, og sýndu það að að stóð sé mjög vel í að dekka bæði þrista og fjarkavarner og. Ger, vel í því sko? Góðu go, arnarmaður sko. Það er ekkert að um teki mm. bara þúist þetta þetta algjöra sko diss áan þúist að hérna bara skilja sig eftir. Það er eitthvað rosalega í sáliðina á hannum Já, menn að það gerir það Og hérna Ekki, við veist ekki að fengið neitt respect og það bara endaði með múrstumum alveg sko, náðast þegar þau kína múrinn Þeir sakló og hérna og Göndi fóri yfir að þeir töluðum statið hann sko hérna í nýjasta podcasti, ég margið það var eitthvað hræðinægt sko, það var eitthvað ja gott tá var sko skotnýtingu sko, sem kallaðist á við þriggasti skotnýtingun á Sandriku Dal í Úlfti ja það var var einhver bara... staður hætti kringum 20% inn, sko. þetta ma ma, ma að var að verknum og þegar hérna, ma sá það við restina þá varan var sko, þá voru bara hræddur sko. að skjóta ja algjörlega sem var algjörlega syndrleg leiðilegt fyrir ungan strá sko Já. en hann hann hann hjarna fyrirstálvi hafa Já. men hann er bara orðinn semi stjarna á þetta. Já ja, hann fekk hann fekk og dollara og já. og hérna kom hann til Dallas. Hann gerði ágætan sluti þar, var hann með 20 stegmal til leik og og hérna nátt að því að þúist áður hann um kom í deildina var hann talað þúist tímabil hann bara ja bara 3 pick áður hann um fór í háskóla. En hann varð að svo. Ja hann var alveg bara hann var Ég var eftir þessu nafni sko. Já. Þungur bara þegar hann var í high school sko. Þannig að Já ég er svo það sem aður sko heyrta af honum hann, hann ætlaði alltaf að verða stórstjarna frá því hann var krakk en, en já þeir taka taka B Björrmann stund og ég menna þarna náttúlega einhvernig spilaði sóknina þann í lokahættunum þá taka er sko sé mínus til D leikmann og setja A plus söknarmann inn í staðin ja. og, og ég menna í rauninni bara ég veit ekki hvar hvar seturðu Kevin Durant eins og hann er að spila vörð með Golden State í vetur þegar hann er engaged sto og þeir þurfa á honum að halda ég meina er, er hann ekki bara þúist ein skóður varnamaður eins og hver sem er í þessari deild fyrir utan svona frik eins og Kyle Leonard og einhverr svona kallað er hann ekki bara næsta skrefinn af það er hann ekki bara Já. er hann ekki bara A vart, með B plus til A vartamæður og með þannig að menna svo kvælanartur og eru A plus Já, Þú veist, það er kannski kvælanartur er kannski betri maður og mann vartarlega en en það sem kefur á mótið og grótt er kannski betri rimmprotektur Þessi lengi Þessi lengi er ekki neður og hérna og og sem svona herpsite þú ve Já vík site og svona hann, já, veist já. hann er búinn að vera frábærur í því sko þegar, þegar hann er er er engaged í því sko og já, koma vekuhliðina á byrja skot ég, og og hérna ég held ég held hann eigi eftir að dekka LeBron til og, já, og, og sjáðu, sjáðu þetta bara fyrir þér hver Hver er með mesta pressu á sér í þessu sem í? Uh, Gefendur rétt. Málið tautt. Já, sé ég, ég held sko LeBron James er aldrei pressulaus en að mínum mati er þetta fyrsta skipti sem að LeBron James fer í séki úrslutakeppni eða í, í loka úrslit. Ái, það var svo mikið pressa á kaltum, Nei, hann á 2007 þetta var svo mikið underdogz en engi við því þá. Hann er hann er búinn að vinna þrjá titla, hann er búinn að koma með dollu heim til landsins búinn að vinna dollu fyrir landið þú veist allt þetta og ég meina, hann er bara farin í þetta innví með eins litla pressa en svo hann hefur verið með á sér og hann er bara underdog en hann er samt með geggjað liða baku sér sem að eða hittir á, eða er eru mótifir að þeir í varnalegn frá byrjun og og taka ekki svona ái svona eitthverar svona bli þrjún. Þú veist, Le Pron Teams er búna að spila 7 lokaufluta inn og hann er 16 í leik eitt. Ég sko ég held að til að Golden State nei fyrirgefðu til að Cleveland eiga séns í þá væri þær að vinna eitt af fyrstu tveimur leikjum í í Oakland og ég held að held að tækifæri sé í kvöld sko. Golden State hafa sýnt það sko þeir komu rösti á móti spörslu að byrja með og það, það gæti verið riðið mjög kvöld sko bæði sko riðgæðir fannst mér og ekki bara svolítið riðgæðir í skotum og svo leis e, svona, svona, svona stundum svolítið taktlösi ja, eins, eins og kærlösi eins og körlý er að verða þetta er Þetta er eiginlega hætt að vera fyndið með Curry eða þessi, þessi bull törnofur hjá hann. Já, hæ... Þetta er bara ránd dýrt. Já, sko, hann þarf náttúrulega, sko, ef, ef Golden State heldur törnofun sinni myndi tíu í leik, þá á ekkert líðið sinni. Nei, það, það eru nokkrir svona hlutir sem er hætt að segja um eitthvað um Golden State liðið, þú veist, ef að það en svo margir segja þúst ef Draymond Green hittur þriggista skotum þá ertu dauður. Já. Ef er tapa balltanum undir þetta oft þá ertu dauður. Efur skora þetta mökstigur hraðablað þá er haldair inn, innan þessa marka þetta marka stiga þá ertu dauður. Já ja er halda þúst sóknu frá frá gjöstum þá áttu þig Og raun verið kannski þarf bara eitt eða tveir af þessum atriuma virr lagi. Þúst að þarf kannski ekkert miki meira ja þrist og svo svo er náttla eitt sem uh, goldestein prófa að fara gegn allt að úrslitakefna og Clay Thompson er bara með 36% trygjastæðskotundi. Ég hugsaar hann er hann er sko, við, sko men, menn hafa ekki bara orði á því það er, það, er, það er svona alvarlega talað um það alveg ja hérna þessi þessi hræðilegu vandræði hjá Clay Thompson að skjótta 36% því það <laughs> því það, það er slömpur hjá Klaustómson. Það Já það er bara jarðarfarar stemming yfir því að hann skuli bara vera skjótur. Já. já en 6. En 6. það veita líka allir. Það er bara tímaspursmál kvenna hrekkur úr þessu. Ég það myndum man halda já. Já því hann, hann er því því og hann tekur svona einn að gæsalappa slömps á hans mælikvarða sem Þúst ænnu leit fólk kallar góða fríkestianýtingu svona liggu. Já. Það hann hann hann tekur slömp ja. einu milli En svo koma bara veist, 60 stig í 20 skotum og 37 stig í einum leikhluta og og og og. Já. Og hérna hvað var ekki sjótti leikur á um móti OKC OK í þriðra? Jú. Já. Já 50, 50 sjötti leikur á móti OKC. Og þetta er bara leikur sem hann vinnur upp á sést einstán algjörlega. Já. Ég meina hann hann hann hann bjargaði Bjarga, goldist, bjargaði hannði Goldstein frá alvarlegum alvöl alvarlegum, alvarlegum kynroða sko. Ja. Meðja sko meðja skjóta sko. Hann skaut í þessum leik eins og ég tek skot í NBA 2K þar er ég í mjög vont skapi. Já ja, sko hann hann lalla bara yfir miðjur bara bombaði ja. sko, það var engin ritmi hann bara bombaði samvösku já, hæ, er, hæ, veist, hann er alveg allt og nýs hann er alveg, það er eina sko, ég horfum við svolítið gaman að horfa hann hún veist, ef hann er að taka að sko, það sem hann setur ekki lappinu undir sig, þá hittur hann mjög veitla mm -hmm. en ef hann er að setja lappinu undir sig þá er, já. þá bara að hugsa mað, ja, hvernig ok, já, en þar hann tekur eitt af þæm stöðum sínum ja það skiptir, skiptir engu máli hvað lapparnir eru að skiptir engu máli sko, hann getur verið með þær bara að brotna saman honum í rassvasan sko skiptir engu ja þvíst ég, ég, ég held að hann sé séur leikmaður sem ég þvíst hitnar hvað hraðast ha, hann er sá leikmaður sem hitur hvað hraðast í í deildin og það og, og hann er meg, hann, hann er kurri hann... í liði þetta segir svolti Já þeir eru, þeir hálfnarsplassbæraður eru sko hvór um sig í rauninu hreikalegast að skipta dildarinnar sko á ólíka ja. hálpa mér finnst hérna áhörðu að herra þín að tökua á Clay Thompson við fólk svolítið fljótt að hérna tróða sér að hérna, byrja að hoppa hoppa honum, ef hann á andlitin á honum ef hann á slæma skotleiki fyrir tögurnar meðal fólk fólk gleymir hlutverk hans á hinum enda varalla. Óskilega, ja, þú veist, hvernig hann er alltaf að pick up manninnas körru, hvernig hann er alltaf að pick up þenna hérna, bestasta skorarann í bakvarasveit móterinnar ja. sko, leik eftir leik veist, eftir hei, leik og er svo fólk heldur að að það taki bara ekkert á ja, og að það geti bara ekkert haft áhrif á riðpan hjá. Já, ja, þetta þetta er maður sem sko tekkar þú veist, þenna rösela James Harten þess leylartana þessa kafla sko. og og og, og hann gerir það vel. Hann er góður varnamaður. mjög góður varnamaður. Þú veist stór og sterkur og og hefna. Já. En spurning sko hvenig hvenig þú veist hvenig Goldstein þetta? Korti byrjaði og á Curry á Kæri örving og þá Clay Thompson á Jay Smith. gæti verið eitthvað svona ja að að ég hugsa sko ég hugsa að að þú veist kannski framvaltinu þá þú veist það, það er sko þú veist það er það, það, þá ertu kominn með sko LeBron og Kyrie Irving í pick and á Curry það er ferra sóknar. Já og það er svona það er það sem þeir vilja já, það er það sem þeir þurfa að innbytta sér allan tíman þannig að reyna að hans já. veikleika sem varnamann, svo reyna að þreytan í leiðinni og, og reyna bara að lemja hans já, þeir þurfa að lemja þetta voru jónslið aðeins eins og það voru að gera í síðustu þrema leikunum þannig að það er kannski spurning að vera með Clay Thompson á Kyrie Irving eða er alltaf að nota semt Lebron, Kyrie Irving pík að rólið þá varttu komur Clay mm, mm, Thompson sem svissar ég á á LeBron en ekki ekki, ekki Curry. Þannig að þar er, er ekki ekki ideal en en, en skara. Ja, þannig að hann er ætlaði að, ætla að einbeita á Curry sko þá er þetta orðið Jay Smith LeBron pick and roll sko. Sem er kanski möst fyrir fyrir Golden State að verjast sko. Það verður svona það verður gaman að weist, ég lakka kannski einna mest til að sjá hvernig hvernig Golden State allar að verjast þessu sko. Já, bara þessum þessum aðalsróknar Já, já að það er þessi weist, þetta að hérna, hver sem Curry er að tekka setur pick á leikmannin hjá Lebrón og reyna að þunga fram skipti þannig að Lebrón sem mm. kom með Curry og hef, þannig er þetta bara og e, sem sagt, eftir sem kemur dýpra inn í leikinn. Ja. Og eftir sem sem styttrar eftir leiknum, þá er þetta bara þetta pick and og það eru bara þessi skifti og það er bara ISO ISO ISO. Og og það eru nóg að frábærum ISO leikmennum hérna sem við. Já. Og eins og eins og ég var að heyra eitthvað staðar í podcasti þetta og ég vildi sé saman og því að, að skoða Það, það það er hægt að færa rök fyrir því að gljlánd sé með bæsta æsólefnaninn sko. Já, eða ja eða að velja mann til að fá gott skot útur eittnið sók. Mhm. Mm þú veist eða, eða, segja, sók sem brotna niður og svona 5 sekúndir eftir skotklukkunni. Okay. Ólli hefur kveðin þú Já. Hann ney allta þokkalega góðu skoti af körfunna. Já. Hann hann hérna er með þær guðs skjafir. Þetta er bara, þú veist, bara skampa og og eitt eitt bestasta skot. Já. bara allta besti skorari allra tíma. Alkjúlega. En hérna eh V5 kunni sko. Alls að ætla að vera heiter sko manstu sko setni veðureign Godestate og og eh uh, og klýrandi vetur var bara þessi Jókland var bara bull. Og, ja, já já, hann var bara blow out þú sést 17 megnaróttrip. Já allir meittir ja, og Já já, eilíe að tala það með sko. Jólalekkurinn var áhugaverður. Já. Ja. Hérna hvaða leið stalonum eftir að hafa verið undir, ég mannt ekki. Hann var leiknum. Cleveland og Kevin Durant, ja Kevin Durant datt á raskattiði. Ja, þú sért í clutchinu. Ja, ja, það bara skiftir að máli í stóra samhenginu, en, en þá fór menn man ég pínulitið að rýlja upp sko. Durant hefur alltaf, eiginlega alltaf verið með frábæra tölfræði eins og í útslitakeppnum og hann er eitthunn að alltaf með sín 30 og verðist eiginlega alltaf vera ökonomiskur og eitthvað svona sem. En rakk rekkord svona á ögur stundu í playoffs er eiga ekkert eitthva brjálæsla flótt sko. og nú, nú, nú er ég að setja setja svona svona hater Kobe Bryant Michael Jordan fan sem Veist, bara er að fylgjast með bjáldeildinni til að vera leiðilegur kröfur og eitthvað ah, ja. Ég bara ég mér finnst þuna mér finnst þessi úslit sko það er alltaf allrar augu á LeBron team svo alltaf ég veit það. En, en mér finnst þetta soldið vera eins og þetta er stjörnum troðið inn í mér finnst þetta soldið vera inn í þás Kevin Drott. Mér finnst þetta svona ef allt ætti að vera eðlilegt þá ætti að vera svolítið svona coming out party fyrir hann hann ákvað að fara í þetta lið ég var að tala um að á honum eh, hann gengur til liðs við klub sem ef allt hefði verið eðlilegt hefði orðið meistari á síðustu leitið hann eitt besti kvarbólta heims, gengur til liðsvið hennar klúb og það er gaggrínt og, og allt frá því að vera gaggrínt frá því að vera, sko, vera hatað og, og drullaði yfir þessa ákurinn hjá hann sko. hann sko það er bara eins fyrir kemendur rant að spila vel í lokáðslutunum og helst bara láta verulega þessi kveða og meir en það því að hann bara færi yfir sér bara einhverja eitthva skriðu af hansna skít ef að ef, ef þeir tapa fyrir Cleveland og og og ef að hann spilar ekki vel ja, sko. ertu ekki í sama velli? Jó jó, ég ég, ég ég ég er algjörlega sammála þér. En ég heldst möst ég heldta hann verði MVP. Ég hefði held heldur hann sko heldur að hann sé ekki núna hugsa sig sko okay, þúst Já, núna. já, ég veist Þetta er bara, þetta er svona Svolítið svo, skrifaðið skynið Já, svolítið svona Michael Jordan í 21 sko mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Já, já, ég er búinn að sanna þessi skóra og ég er búinn að vera MVP Já, en, nú er bara alltaf alltaf ég að gera þetta á stóra svo ætla bara að sína að ég er vinnur Ok, ok Já, ekki, ekki, ekki gælin um bæling sko Svo dáttúrulega eins og menn talum hérna eins og Stephen Curry er búna að vera góður undarfarin undarfarin 3 ári eða eitthvað. Á Stephen Curry gekk að sýna okkur almennilega á stærsta sviðinu. Hvað hann er magnaður. Jóh, ég er ekki að segja að hann sé búinn að spila illa en Já yeah, sko ma gerir náttla bara svona miklun kröfur á göurnu. Ég er alltafá bið eftir ég er svona sjakk er svona sjakk sjak, í finals sko. Ekki ekki sjakk sko af því að ég hérna sko ég svona þryggjastigaskyttur og og svona þannig skorarar í mínum huga geta ekki teki get, geta get ekki jú jú þeir geta komi með flugulda sýningar og okkar svona en þeir geta ekki sko svona Tyson að sína eins og sjakk sko. nei, nei, nei, nei ég, það er ég, svona, ég, að öðruvísi já, er að en að svona það finndi sko, rosalega upp í úrslutunum eins og sjakk gerði alltaf sko Já það minnir mig á eitt sem að sem að ég langar að taka í framundan sko, hérna þera þera fólk er alltaf biður mann að spá og Þá séi ég bara mér finnst Golden State liðið vera það ógnæislega gott að báðum endum vallar og eiga það mikið inni og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Eh og Cleveland liðið þó að það frábært sjóknlega svona, svona veikir varnlega alltaf þú bara eða bara engan veginn einskott varnlega eins og Golden State. Ja. No. Eh, sko mér finndist að ef allt væri eðlilegt að þá ætti Golden State að geta unnið þetta einvegi allt að því 4-1 sem samt með, með það semst og og ég myndi vilja spáði þannig en uh, Golden State liðið er ekki búið að sanna sig fyrir fyrir mér sem, sem samt djú þeir eru búna að vinna titil En þú veist, það er þetta næsta stig að vera lið sem vinnur titla og dóminarar þegar það er vinna titla, sko. Já. No. Kannski er erfitt fyrir svona þryggjastig að skota lið eins, eins og Golden State að, að koma með svo lið, svona flöldasýningar og eitthvað, sko. En, en hérna, þú veist, as opposed to Shaco Kobe, það er að voru leikar sér að skiptast á að tróði við Tumtöngan og David Rókesson og, og bara, þúst veist, bara, bara gjörsamlega að næja leita öllu sko. ah, ja. þú veist, ég, ég er alltaf rosalegu sökker fyrir því að sjá það annarslegi sjá menn og líð gjörsamlega bara gera það sko, ah, já, já, já eins og ég bara eins og San Antonio van... eins og San Antonio van... 2014 Þá már sáðu síðast þar? Eina. Eh uh, hvaðan sáum við að fara á undan? Ja, við sáum náttla Miami vinnu OKC. Okay, Nok Nokku auðvelt. Nei, ekki Ja, OKC okay, sí, vann fyrsta leikinn og svo bara 4-0. Já, já, já, okay, já svo náttla og... San Antonio 2007. Já, þær höfðu náttla bara eitthvað bara tíma til að kléna allt leið bara ekki þangað að gera. Nei, það ja, bara... var bara eitthuverr varð að mæta frá Austurstrætinni. Boston Boston 2008 átti ja. eða eða það það, það, það Boston le átti svona svona stuttan en en sko menn gleymu að því a, að kannski þetta lið þurfti oddaleiki á móti öllum sko. Já, já kanns, kannski kannski við bara að fara til Lakers það 2003 þá taka New Jersey Nets 4-0 2002. 2002, ja, og Philadelphia ja. 2001 4-1 Þa, það var sko sú reynsla sko að horfa sko, að sérstaklega San Antonio Spurs man ég og sko, þessi austurlið voru bara eins og skítu að tuskur fyrir á sko. en en hérna en San Antonio liði var reglulega gott körfuboltalið Já ja ja og og þeir sko mað hielt bara fyrir andlitið og eitthvað einn vorkendi auðmynd hjá San Antonio liðinu sko algjörlega þetta var vareiglega bara svo orði vandræðalegt sko það var eins og það Cleveland ja. var að vinna Boston núna í fín ja. eða conference menn Já og eins og Cleveland niðurlæði Atlanta og Toronto núna Já þúst var, var, var, var sama dæmi sko Nei þetta er bara eins og nef, Já þetta þar að sjá sjá hérna þú veist Hafþór Júlíus Berjáróna eða eitthvað sko þetta er bara unfert Já nema nema þetta spörsli var mjög gött og eru bara með ja Tim Törk dökkar mann nú bara einn besti leikmaður deildarinnar á síðustu Hann var þar og og David Robertson bara vel kominn af sínu léttasta bara einn einn besti varnarsentur deildarinnar en ennþá. Og hérna og það þú veist það sínir man ekki stundum eh stundu stutt á milli þissu og og hérna og bara kanski er fær mann svona en, enn og aftur bara til að hrista höfðið yfir vitleysusgangnum í Chacko Copy. Ja, og hérna helvíðist fermóðskun í dem og egó bullinnu. Já, já. Annars og og svo bara svona pælingum þessari aldagömmlu pælingu ef að Sjákil og Níld hefði verið með svona hvað þau að segja hefði fengið metnað fyrir því að leika korfbolta frá einhverjum öðrum hvað hva, hva var það að halda sér í formi og Já, hann hefði þurft að vera með, til dæmis metnaðin og vinnu eð þykki hjá Kobi Brandt Það hefði bara verið ósækjart. Já, það er hefðið að verið mjög ósækjart, sko, hann var nógu ósækjart leikmaður þegar hann var í allra besta præmi, sko. Ég er að segja, sko, dómgæsla, dómgæsla var ekki hægt. Nei. Þegar segilin yl var upp á sitt besta, þá var dómgæslan, þú veist, þá var uh, dómarandi dæmdu allt, allt, allt, allt öðruvísi á hann heldur en allara leikmenn og menn, það, þeir, menn þurft að slípa til reglur út á honum ég man ekki hvort að menn þurft að breyta einhverjum eins og, eins og, eins og vilt og þess að kalla forðum en, en hérna ef að Sjakkil og Nýl hefði verið með, með vinnu sem ég kópi brænd á sínu tíma þá hefðu menn þurft að þá hefðu menn breykt reglum út á honum hann hefði verið svo klikkað ja, sko. hann hefði bara verið 40-20 maður um heldig ja, sko svæðisvördin kom mjög fljótlega eftir að það kom held til 2002 og einhverju vilja halda því fram að það hefði verið gertlega stoppa sják. ég veit ekki hvað er til í því er það er ekki svona absoluti samsæðiskenningarlega líkt að því held jú, jú, að helda það er samsæðiskenningarlega líkt en það gerði það verkum að það var alveg eins auðvelta að eiga við sjakk. Já, hann hann þurfti að hann tók sér þarna ára þásu á annaðan vann næsta titil og svona. Já, þannig að að, að hann þurfti að eins að aðlast og svona. En en sko ja ja bara ja eins og þú segir sko, það er bara verið umferð að sjakka, þú vist eða þvist sér 100% en hann, eins og hann sagði sjálfur sko. ég vildi vera veist, eins og hérna veist, nemend, nemandi sem fær bara B plus en tekur fullan þátt í félagslífinu mm -hmm, hann gerir það svo saman hann, hann sér eru klettir ímsu en aftur á móti er, gerða kannski hluti sem hann hafði ekki vilja vissa af hann vildi og vill en bara fá það mest út úr lífinu sem man getur fengið já. hann vildi bara prófa að gefa og leik í bíómyndu uh -huh. og oldschool menn auðvitað guttir auðvitað ekki svo leis og, og menn auðvitað ekki gera svo leis og já, já. vera að slæpast eitthvað utan allar þegar að vera heim og æfa sig ájá, sumir hafa það svo leis en maður verður bara að verða það við sé ekki hvað hann, þú veist, hann bara er búin að lefa turfur. Já og og svo ekki klema á þína. Og því að nú eru allir að hugsa svo mikið um brandðið sitt í NBA. Mhm. Ég vill meina það sé ekki að vera fyrsta brandðið. Nú guð hversu þá er hversu djúpt þú ætlar að fara með með orðinu og því þetta er fyrsti maður sem er eitthvað að pæla í hlutum utan vallar eins men Michael Jordan gerði það. Ja eina sem hann gerði hann fæ, bara fekk skósamning við Nike og that's it. Já, hann með hann var með Gatorade og allan þennan Ja ja menn hafa verið með sko auðleysingsamningar endalaust en en bara einhvernig að nota að hugsa út frá því sko, a, að ég er ekki bara körfuboltamaður heldur er ég nafnið Sæklög Nil. Já, ég held, að, ég held að séu rétt sem segir að hann, hafi, hann var svona hvernig hafa að segja það hann var svona hann var alveg sko meðan að Jordan var bara með sín endorsement þá var svona sjakk svona meira út í að vera bara svona shameless pluggari Já, já Þú veist, hann, hann sérst var já þetta, þetta menn töluðu ekki um brandið sitt bennlínist á en, en hann, hann klárlega var einn af þeim fyrstu sem svo sett, náu svona mjög langt í því sko. Og og bara það þar er eftir mælað á því að þegar sé gaurr fara að alltaf jafna eða jafnfellt toppa launinn sinn í deildinni með skósanvingu þá er það að vera kominn kominn langt í það sáttar. En hvenar en en hérna ef við færum okkur inn í inn í nútið og raunveruleikan aftur. Sérðu Golden State fyrir þér? komast á svona svona skrið svona, komast farað slátra Já sko Það þú að geti gæst núna? Já, það ef þryggjast eða sko til þess að fara eitthvað að klikka hjá gljumland mm -hmm. Þá gæti þetta farið mjög illa fyrir í gljumland og það þá og það sko þeir elta til á Cleveland vinnin. Þá þurfaðu að, þú no. sést, þetta þetta hljómar rosa illa. <laughs> Úttan að nota körfubolt til snýst um að skora fleiri stig en anstæðingarnir. En þeir þurfa að skora fleiri stig en Cleveland. Úttan mm. að þeir, ég held að þeir hafi ekki hæfilega að, ætla... að, að, að, að koma í veg fyrir að Golden State skori færri stig en þeir eh ja og geta sem að vinna á sóknleiknum út af því að þeir geta ekki unnið á varnarleiknum. Me, me, me, me, með að, að, útskýr, útskýr já, að, með útskið með með Golden State getur unnið sko á sóknleiknum og á varnarleiknum. Akkurat. Ég meina það er ég meina, í mínum huga er að sko allsengin geimmísindi hver munurinn á sem leði er hann er bara þarna. Við vitum alveg að Cleveland getur pettur í vörninni og og, og, og síndu Í maunagi kortur síðan til ég kíkti var klínat einhver staðar í kringum 102 3 stig per 100 sóknir sko sem er, sem er bara sem var svona líka average í tiltafekinna eða eitthvað og svolés. Þa það er náttúlega sko þær skref upp um 10 15 sæti hjá þeirra. Já en það sem ég náttúlega frá því sem var í tiltafekin. við sko að sást á móti Boston þegar Boston lét balltan ganga að hann voru þeir að fá mikið opnunskotum sástu öll opnu skotin sem það var á? það er bara aftur og aftur og aftur Toronto líka. Já, veist, og þetta bara þú það er bara alveg að Marcus Smart fái uppi þriggasti skot, hann hittir ekkert. Já. Að... Það, það er engin að stressa sig á því. Nei, en þegar þetta er Clay Thompson, Steph Curry eða, eða Kevin Durant, þá er það, það frekar slæmt. Þetta, þetta er og Þetta er einn af stóru faktorunum í Já og, og, og þetta finnst mér bara vera Já Þeir hafa bara ekki Sýnt það hvorki Í reglur síðan eða bleið Að þeir getur stoppað þetta Nei, nei, emitt Þeir, þeir náttúrulega hafa Spilað sig hræðilega niður og lefi Landstæðikana sko Já, Og þú veist og svo stundum eiga þeir náttúrulega Hafa þeir áttu varnalegi eins og við sko, sem bara gjössalega neftækjörsfla vart sko. Algjörlega nefnan ekki að hlaupa til baka sko. Já, og það en. er alltaf það er alltaf kröngull þar á klúmlat sko. Og, æstu, transition defense er léleg. og, og þar eru Golden State stórhrættulegir. Já. Þannig að það, er svo það, ég var með hérna, ég menn hérna eh, misgyldu að viljandi og óviljandi, ég var að töðana á Twitter í dag sko varðandi byrjunina í báðum liðum. Uh, mér finnst bæðilið hafa gert segum það, trekk í trekk, að byrja einn við, jafnvel lokáðslut einn við, byrja þau svolítið byrja þau eins og kjánar, í kæruleysi og einhverjum, ég veist, Golden State, stundum byrja einn í kæruleysi, þérna þá vi vitnum við í San Antonio seríuna eins og ávan þar Já mér fannst að nú vera kanskje meira röst heldur en kjæruleysi og eða kanskje blanda Já stu, æ, þú vissu æi þessar hérna sendingar fyrir áttan bak upp í stúku og eitthvað rúf sko Já sko svo, mér fannst og og og á hérna Cleveland kl þeir, þeir eru ekkert skór því þeir Þeir fara alltaf alltaf taka hérna kalt að dísel startið og leyfa vélin að hitna í róle heitanum áður en þeir fara mallar stað sko. Það, það þýðir ekkert hérna sko. Sko það var auðvelt að sitja hérna og segja þetta en en hérna að mínum og þetta kallast á við það sem þú varst að segja með að þeir þyrttu helst að, að, að byrja að helst að vinna anna anna kvart leikinn í Auckland, þú sést 1 2. Anna kvart á fyrstu tveimur leikjumum að hérna eh Já sko ég man nú verklent hva ég ætla að segja. Þeir hérna Já þeir þeir var það, þeir varðu að mæta brjálaðir inn í þetta af því af því sko mistaka sem sagt eh eh var kallað hérna margin of error. Já, ég, já, já, það er mika, er, er, er bara 0,01. Já. Sko. já. Já, ja, við, Þannig ja. að, þú veist, ef ef Cleveland ætlar að fara enno aftur að mæta inn í Denvíum eitthvað dúlleri og tapa tapa leik eitt eins og alltaf. Þér að geta sagt að það er ekki öðvelt að fara inn í Oakland og vinna sko. En þú fattar höllu hvað Allgjölu. er alveg, sko. Við, veist, eila, eila. ég vil sjá það í Ég vil sjá bæði leið mæta mæta svolti dýr vitlu sjónan leik. Já, ja, það var til dæms eins ég var mjög óvana með Golden State í þriðja leiknum í Oakland OK, hérna Cleveland, Cleveland, eftir í Cleveland semt fyrsta OK, eftir fyrstu tvo leikinn í Oakland. Þeir eru 2-0 yfir og þeir mæta Já. bara þú veist eiga með hangati hendti. Þeir var bara eign alveg sami að þeir töpuðu þessu leik þeir ætluvu bara að vinna annaðan leikin Maður aðeins sagði það. Og Já. Þeir meiga ekki leyfa sér þetta í ár sko. Þeir, þú veist, ef þeir komast 2-0 yfir, þá verða þe bara að fara til Clevelands og í 3. leik og ætla bara að stúta við um 4-0. Alveg sama á hvaða velli þessi leikur Já. er. Þeir berra bara, við bara alltaf, við verðum að vinna næsta leik. Ef ef að þessir gaurar eru ekki búinir að læra það, þá læra verð aldrei. A að að, að, hérna, að rúbuna sko, Já. þá Þá, nú auðvitað ekki búin að læra það núna, þá gera það alltaf. Já, það, veist, það var kannski svona fyrsta ljóstýran sem Klífland fekk, sko. Það svona hálmstráðið sem er fengið í þessum úslitum sem Já. bara, bara, bara, bara gerðist atbúrðið sem bara, veist, söndri ég nú við og söndi ekki sem gerði það bara, Já, bara... að verða að hafa bara komið sjöundilegur áður eða við svo ja og það þarf að koma til röð röð atveka öðru leiðin í hag og hinu í óhag til að svona comeback sem ég en en en þarna í þriðja leiknum þegar þegar Goldstein steip mættu svona hálfkærunleysislega til Cleveland mér rámar eitthvað í að ég hafi verið börsóttast eitthvað yfir þessu sko já. og þetta þetta má ekki í að, þetta má ekki sko. Nei. En, en þú veist það er svo ma rítreggið að það er rosa auðvelt að sita hérna og segja það en Já, já, já, já. Veist, kannski var rétta bara þú uh, sem er uh, veist, að fá til að lenda ekki í þissu aftur sko. Maða sá þetta ég held ég held líka kundin sko, þó að sumir bláus sá það. ég segi þeima ég þetta það sem út frís og ég fullir það að hérna á einhverjum tímapunkti hvað er það sem kemur í veg fyrir að lið sem er í þessar eins og klífland klári þar að segja lið ney eins og góttast eitt segja ég eh, ef þeir eru komið með þetta intensity inn í leik þrjú og unni leik þrjú staðan þrjúnul þá er einn við búið já, já. en hvað kemur í veg fyrir að þeir sláðrum í þessum leik 3. Erðu ekki þreytta? Gætu verið eða hefðu þér ekki, ekki tekið á í gjagn ef hefðu haft orku í það. Reyndar það getur komið í þetta líka náttúrulega hérna. Þú þarft það er það er betra að hafa gert þetta áður. Já, og þú þarft alltaf þetta extra extra extra effort til að slá leið út. Já. mjög gott lið þá Þa, þá þar er alltaf svo ekstra ekstra ekstra orku og þegar að þú ert náttúru á felgunni eins og þetta Golden State lið var svo mikið ja og ekki já, með alla heilau og bla, bla, bla, bla þá bara or, er það, kannast... það bara of mikil ja ja en en maður er búinn að sjá til Golden State í playoffs í ár þúist þeir eru ekki að fokkast neitt around sko þeir eru bara það þeir eru hefna, í, veist, ekki skemmtir verið þeir eru business trip sko A algjörlega sama samanber leiki 3 í Portland og Utahsian. Já, og þey bara kláruðu. jög impressive sig. Já, þey bara kláruðu þetta, þú vissu, þey voru ekkert að fokkað neitt. Nei, reyntar er Cleveland liðið og þerra sóknaleikur allt Al annað animal heldur en hin þús. Sko. en það er bara það segir manni sko, þey eru þarna ekkert í eitthvað skemmtileg af þessu. Þetta er, ég, er business trip og er minn, er business, sko. það er þeir min business sko. sé vaðandi atönunmenn sko á hérna þú ert með svona ef við bara skoðum aðeins svona leikmenn bara í þessu svona lokum svona, þú þú ert með penningiðin svolítið á Kevin Durant sem svona MP á já. já sem MP og, og s, bara einfallega vegna þess að þetta er hans þetta er nú er hans sviðið er hans J ef hann vill taka já og hann er líka bara búin að vera úr, veist, um rosa flott að tölu um og búin að spila já Þótt sé að meiðist í regular season þá varan MVP picki mitt sennilega mitt. Og, og, og í maður hefur alveg svo sem heilt af frá öðrum. Já ja. Þótt ja. og hann nú er bara þótt ja, ja. go big or go home fyrir hann sko. Þetta er svolti snærs svo eins og við vorum að tala um aðrir mm. leikmenn sem gæti verið spennandi að fylgjast með. Þótt kemur Jevan Mackie út úr þrinu. Men hann hefur verið að tala um það að, að fara aðra spilunum einhverar almennlegar minútar yfir. Já, þú veist, menn hafa verið að tala um það sko að vík sæti hjá Cleveland C soldið hættulegt. Þóst fyrir það og, og og það væri hægt að explóta Tha Matcher fyrir Chalmerski. Ég hugsaði reiðastrar reynað. Þeir þeir munara. Já, veist, út af það þa sko, Já, út af það þú veist Chalmerski hefur kemur inn, veist í gegnum treyn hann fekk treining cabin og á þessa sögu sko yfir að vera trúðurinn í deildinni. Þvist og byrja yeah. svo ágættlega seasonu og menn sunu impressed og ja á bíðum það hvað kemur í playoffs. Sjáum okkur um til hvernig verður þá. Okay. Hann er bara búinn að steppa í playoffs. Hann er bara að gera það, hann er bara með með brjálða án plus minus já, og já, veist, og, og og gefur gefur liðinu, eh, takmarkaðan. Sæst þá takmarka hann hátt en gefur liðinu að báðum endum vallaress dimension sem, sem er að sem að hafi engi, en, sem engin sem engin annan leikmaður kemst nálægt til að provide fyrir og og og ég held sko ég held diri eftir að spila honum í kringum 10 12 minútur í leik Með er það ekki bara er hann ekki búinn að vera að jú, að það er 12 13 það er bara það sem hann er búinn að vera að spila og, og og ég held veist, og og Það er bara, veist, ég held að hann fáið síðan sinni Hann á það mm -hmm. Fái, Fáið það, ég, það já, og, já, ég veist að það bara sínar vill Já, já, já, veist Ef það gengur ekki, þá bara veist, Gengur ekki Og hann fyrir bara á bekkinu Hva fáið að sjá Dreymótt mikið í fimmunni? Það verður spennandi Ég held við Ég held við um Ef eh, þetta verður svona, ef þetta fyrir að spilast Þannig að flevlar til allta að elta. Og kanski svona hvað a, a, a Golden State sé svona með rétt rólegra tveggja stafa forskot svona 10-12 stig. Mm -hmm. Þá er ég ekki svo mikið viss um við sjáum mikið í þumunni. En ég... ekki ferum fer fer að hallundan fætin. Já, mér? ég held að veriði svona last three sort útta ég held að það fari svo rosaleg orka hjá leikmannum að spila því svo ég gerir það og ég held ég ja, villi ja, spila Sasha Patulia, David West og þessum mönnum í fimmunni bara til að spara hina líkamanlega. Ég og þeir að yfir tímabilið og, og, og í fyrstu umferðina. Yeah. En, en núna eru allir eins mikið út kvildir og hægtir eins heilir eins og hægtir og nú eru bara fjórið til sjö leikir eftir af sísoninu og titillinu Já, já, já, veist það verður kannski aðeins meira Þannig að það er kannski engin að hugsa um brjálað spartnaðar að gera okkur þannig. Nei, en, en ég hugsa þeir ætli samt að vera soldið passivir en ef með þarf þá fara bara öll chips inn á miðuna og þeir fara bara all in Ok Uh, Anna sem er langar að spura var hann til heitlið, kemst ég er á því að ef að klífland ætlar að vinna þessa serju þá þurfið er á á mjög góðri spilamösku frá Kevin Love að halda og ef að Kevin Love á að spila mjög vel þá þarf hann náttúrulega að spila mínútur já, já, ég, yeah. hann hann hann er eftir að hvernig, það hvernig metur það, heldur að hann spjara sig og, og hérna og þeir geti og hann e, hann kofir sitt og, og skilur þau síð ekki Já, hann, hann að laða ability Já, hann þarf að skila sér nýðvæðar og hann þarf að panta sóknuðafrækustin mm -hmm. veist, en samt að finna eitthvað skona millivig, þannig að hann sé ekki bara undir hverjum að það líka vera a að tegja á vörninni með þriggjast þegar skotum hann þarf að finna eitthvað svona ja e ein kunn rythma á milli. Já, hann verður náttal alltaf target sko. Já, Tristan Thompson, hann þar að páunda sem sagt Og og hérna reyna exploata hann Ignis hjá hjá Golden State. Þá og og og náttal kaffsað loka vörninni, þá gæti þetta verið of spennandi. Pslega. Ja, en einn. hérna eitt faktur sem að ég veri ekki búin að pælu pæli sem ég heyrði okkur staðar í bókasti held ég eða lasjókstar hérna þessi sko þó að hérna Mike Brown gotist eitthvað er mér náttúrulega sístemiðan Steve Curr sirka og þeir leggju ah, ja. upp með ákveðna hluti en Steve Curr leggur upp með ákveðna bolta og leikmanna reyfingu Þú veist, þetta er, þú veist, svona anti-ISO menn men seta hindranir og hlaupa og hlaupa og seta hindranir og þetta gengur út á það svona, spila liðsbolta allt þetta e... Körr vil hreyfa bolta, hreyfa menn e... Mike Brown vil finna mismatch og Já. ráðast af það Já og, og Mike Brown er náttúrulega bara, hann er bara að fara að vera hann sjálfur í þessari úsletikefni hann, hann er með ah. eitthvað grunnsýstem, já, og eitthvað svoleiðis en ef að, ef að hann er í kröndstæm og eða þú veist, þurfum við um tvær og af leiknum og hvað meina, hann, hann er bara að fara, þú veist, þannig með eitt, eitt besta til dæmis bara kefundur randi, eitt besta æsóleikmann heims, þú veist sögunar jafnir Já, ég með, hann, ég, það sem segja Mike Brown er með það miklu að rynslu að hann er bara að fara að gera það sem honum finnst best sko. Al, algjörlega ég held að það gæti jafnir verið kostur fyrir Golden State og það við sáum það í fyrra þegar vantaði algjörlega isoblý og það er þetta komið kannski með þjálfara sem er til í að fariða Mm -hmm. sem So Curry er, er eða Curry segir er, er, er eina bara á móti. Það er áhugaverur punktur. Og, og með leikmanni sem vantaði fyrir að. Já, semst svona þú the most ideal player in the world í þessa stöðu sko. <laughs> Ar, það, það, og það var akkurætt málið. Semst í fyrra þá þá eruðu sé lið hnífjök kominn í leik kominn uh, staðan er 95 95 og hört 2 minútur eftir og leiðin voru búin á því og voru bara henda grjót í hvert og, ja, ja, og, og, grjóti, og, hans, hans og... ja og þú þarft bara og þú þarft bara fá gott skot. Og, og, og Nei, ég er þeir, ekki hvernig... nú verið alls ekki sammála þér. Þú þarft ekki gott ja. skot. Þetta var ekki gott skot sem Kari Örvinn tók. Þú þarf big time shot maker Já og þegar Curry var þóna Gjössalega á skilinni Þá bara var auðvöld að verja stónum Ekki þetta þetta var fyrir á sko Nei og núna er bara Þeir eru bara að koma með allt annað Monster í þá stöðu Hún bara fær kemur durnar boltan Og hann skotið sem að næ Er alltaf ágætt Það á alltaf breyka Það að fara honi Já ja, og, og algjörlega og, og hérna og einhvern veginn Goggunnaröðin sko eins og hún er þú að Clay Thompson verður sínd eins lítil athygli í varnarleiknum eins og hann hefur upplegað kannski <laughs> þú veist að því, að því þeir eru skítrætti við Curry og skítlóðandi rætti við kefundur og reyna allt sem er geta til að stoppa þá tó ja, og þá, þá, þó... er, þá eru góður eins og dremund grín að fá galopna lokna þrista sóknir til sóknir til sóknir til sóknir Já, en, en sko það var Þess vegna er hann að se... skjóta næstu í 50% í þristiðum í sig úrslutakir Já, en við skulum ekki glema því að hérna, að, þú, að að, að dreymand grínir miklu duglir í við að skjóta þriggjast eða sko þegar körfið er ekki á baknum heldur nýtt Mér að vera alltaf aðeins að hugsa þegar veist að er alveg opinn mm -hmm. Þá væri oft aðeins hugsa sko liggurist sko hvað vill Kerr eigja geri meðan Walton og Mike Brown þá bara skítur hon bara í rýtm. Já já, já já Og það ja og það er stund þú viss hann sé frjálsari kannski. Já og ég upplifa oft aðeins frjálsari sko þegar Kerr er ekki afnar sko. Það getur það það svo dásamlega tvíjakki sko. Já, já, það rosa getur, rosalega... getur annaðkvort meikað á eða breikað á alveg sko. Já, og það er Kurr vildi alltaf þú veist, fá betra skott, hann vildi nú alltaf Clay Thompson eða Curry varra skjóttræislega. Skjóttræislega. En ja, þetta er svona eins og ég sé þetta sko, svo eru er eins og bekkja leikmenni, sko, hvað sjó leyfinn stoinn er ekkert búna að gera í áruna og vissu hann er ja. samt frábær leikmaður. Uh, so, ég meina það er hérna ekki það að sko þetta Golden State er bara þannig mannað að sorry strökar það er engin að fara vorti ennakur þó að hann dreiki kula sé eitthvað mettur sko. En en svona realistically speaking hérna erða erða smámál eða eða medium mál eða bara risastórt vandamál fyrir þá að ef eitthvað tala eitthvað getur ekki bett sér að völdu ég myndi segja svona um bitum já skotinu hún hann er hann er þrjú að tutt og sjö í þristum og skrifa svo... skrifa það mikið á meðslina sko já, já, ja. hann er náttúrulega e... fyrst og fremst í þessu til að bara dreifa spilinu, láta boltan ganga seta hann um þrista og dekka hann lebróndinus Það þarf að setja hann yfir opnað þrista og það, þegar hann er innað þá verður Lebron James öruglega að dækka hann og, og skilur hann Já, Já. og það verður bara að setja þannig eins og hann gerði 2015. Ég held eins og hann er búin að vera rotten í þyrkistarskotanum í, í þessu ná, nána tildi ekki 11% minni mig eh, ef hann ef hann nær sér að hluta af þessum meðslum skiluru ef ef á honum eru ekki nógu mikið til að eyðileggja skoti hjá honum þá heldi að skot datt hjá honum í fænars ég er reið að ég er, já, veist, þeim, þeim, þeim, þeim, þeim er að það vera meira en svo 33 hann þarf að bara komast upp í núna 33 já. 30 33% mest hann þarf að ekkert að vera einhver Clay Thompson Nei. hitni sko eða Curry einni og bara vera svona vist í kringum 30 rétt rúmlega eitt og þremur kanski sko. Já, eitt og þremur er svo að uppi í 40% væri beautiful. Já, því allt, allt yfir eitt og þremur er viðst, þá er þetta náttla bara unfair sko. <hæm> Út af en þetta, viðst, en þetta er e e svo eittna af þessum hlutum sem þurfum að vera í lagi hjá CodeState. Já. sama má segja um því að alla rulluspilarna hjá Já, hérna, uh, Klífland, sko Þess, það má ekki einn af þeir þeir með ekkert við því, sko að einhverjum verði ískaldur þar, sko þeir með ekkert við 0 af 7 leik frá T. Smith, sko Nei, það er, það er sko ég er búin að vera að hugsa þetta þú veist, George Smith, þetta er búin að vera óskap, óskup, endasleft, leiktið hjá honum einhvern veginn, já. en við sáum hvað hann gengdi stúri rullu hjá það mjög sem titli í fyrir þannar Já hann bara þúlust þeir hefðu ekkert unni innan titil án hans eins mikið og í hata að segja það sko eða sko hann má segja ein míslættum T. Smith og hans leikmana fyrir en í þessum 7 sem að spilaði á niður þá var að bara að spila helvíti vel ég var rosa ég var rosa impressed með vörninna sem hann var að spila á Clay Clay Thomson sérstaklega, sérstaklega það sem að ja og hva var lockt inn að það þúlust var bara Éra er að dekka mitt jobb er að dekka Clay Thompson ég á ekki að vera í ykkur hjálpan Nei, nákvæmlega hann dektur náttúrulega sambandi og, og fer að og, um pípuna ef hann á að gera það sko. Já, og hann náði bara einbeita sér algjörlega að þessu og gerði það Var veist? hann ekki að dekka körri eitthvað, eitthvað ennum milli líka minnum við Jó, jó, það var svona primary vartamaður á, á, á hérna bakverðina mm -hmm, mm -hmm. Það var alltaf aðallt aðal jobbi að svo elta Clay, Co eða Clay Thompson veist, í vörðniði og ég var bara var innprest með það sko Já, það er rétt sem hún segir og, og það er alltaf sko, issue þegar að liður að fara að spila við Golden State sérstaklega í úslitakefni þá er þetta alltaf spurning um hvaða sjö leikmönnum treystirðu til að spila á móti Golden State án þess að sko drepa þig veist, án þess að þú veist, geturðu ja. notað fleiri en tvo varnamenn á þess að þeir stútiðir eða kostið þig mínus fimmtangrönn ja. á 5 fimm mínútum eða eitthvað Já, ja, sko, við eftir að sjá Lebron, Kyrie Irving, Kevin Love Tristan Thompson að spila, já, þess og að Becknum eða eftir að sjá mikið, vantarlega Dero Williams og Jeffersson ekki Nei, ég heldum viðum ekki eftir að sjá mikið honum Hán, Hann var svo rúsalega mikilvægur Hann er búin að spila lítið núna En manstu hvað hann var mikilvægur í fyrra í fænalsmál Já, já, ég heldum viðum eftir að sjá meira sjömpört Í staðinn fyrir Jeffersson, basically þá Já, og, og. Ég veit ekki hvort við erum eftir að sjá það sæning fræ. Nei, ég held, finnst það við erum ekki búin að sjá hann í síðustu teimuserjum, þá held ég að sé ekki fræðilegur við sjá hann á móti góðast þitt. Jó, við gætum séð hann koma inn á eftir ég velum ekki kemur inn á. Ok, ok. Ég, ég segi hann síðan samt ekki fara að spila einhverjar þannig mínútur held ég nema bara að vera eða yeah. eitthvað svoleið sko. Já. Og sama svo er spurning, ég veit ekki hvað ég mætti að sjá á Kyle Korver. Nei, ég held nebla það verður takmarkar. sem er sem ég, er notað ja. skítt fyrir fyrir Klínland, en ég held að reiði bara sko fullt í fanginn með aðreina réttlæta mínúta fyrir Kevin Love svo að er fara að láta annan wide boy sem er svona legability í vörnunni út á velli Já. í þetta mínútur sko en þetta er svona að sem ég heldta að staðans í eitt dag sko þetta eru kannski smáatri augum margra en þessi hérna þessi skák með peðin sko hún er ekkit síðri sko ja þa þau, þau Þú geta skipt máli við, sk við skulum ekki gleyma því peð geta orðið á drótningum heldur betur sko A. heldur betur Það er oft því ég alm. alveg í seríu þar að segja ja rullu verða ég þvíst verða drottningum bara vi, hvað í Lennart hann bara var bara Já. Já hann varð stjörnu í finals ja, hann, hann er náttúrulega þú púpa sem var að feðreildi sko, en en svo erum við náttúrulega ja. með þessa klassísku óðers sko þessa fisjera. Já já já þetta er equis er náttúrulega þessa paxona og þessa körra og ja og það er þetta eru leikmenn sem hafa unnið unnið leiki í playoffs. En við bara hérna glisjukendur og og spáum þessu í restina. Já. Ég ætla eftir alla þessa greiningu okkar og það sem er farið svona djúpt í eitthvað. Að, podcast, þá ætla ég að segja 4-2 fyrir Golden State. Mm -hmm. Ekki galeð ekkar þá ég held að sé mjög nálagt nálagt lagi hjá þær sko ég ætla ég hefði, sko mér fánst ég get ekki með við neitt annað pappírana af því að við höfum engar engin viðmið barðandi þessi lið jó, jó við höfum seríun í ferra enn þetta er allt öðru sig núna það er öðru sig heilsufara mönnum kominn nír menn í þá sérstaklega risa breiturus og kefendur vennt. þannig að eins og ég sagði að hann er að skapa hinn næsta spá og ég sem svona, ef að State fyndi hjá sér killer einstindi, þá fyndist með það bara sveimur þá ekki óleikleg niðurstaða, þannig að ef ég er með 4.1, 4.2 fyrir Golden State ja. þá veri ég náttúrulega að spá 41. 4.2 klíð Já, ja, og meina það Ég held er það, er það ekki ha. bara gráöflætt Já, sko Ef, veist, ef ég ætti að, að velja mér til tækja kosti það, sko, annar kostur er það að klíðlandvinni eða Golden State sópi. Já, ég heyrði af því Þá kær eða þá kærmi ja, að mér mér meir, mér meira óvart að Cleveland vinna heldur en um Golden State myndi súpur. Ég ég sé hvað hann meinar. Hlutatilkendur en en en mannstu svo hvað gerist eins og eins og ég heldta Zach og Van Gundy að tala að einhverir er að koma að hlusta af þessu 300 podcastum sko. Segara ja. eru þar staðan er 96 96 og þar eru 3 min eftir að 2 min úr eftir Og uh. Þetta fer í grótkasti þetta fer í Iso Iso Já ja, yeah. ja, ja, ég ég veita það út af því sem ég spái 6 á eh, 42 skilurðu Já að Cleveland ná að halda hald í við í þessa tveir og og kláru kláruðu á í að að, með að vera betri í Crunchum Já ég ætla bara að gefa hen það Þú mm -hmm. þetta verða afna TJ Smith leikur en það verur 6 á 7 Nei en skuðu þetta ja, aldrei það Já veist maður verður bara að reikna með einhverju svona sko, maður verður að reikna með hinnu dramatist ja, frekar bara, frekar að fá það frá kefin lov, heldur en um frá J.R. Smith fjöndakvæð já, þú mátt ekki er, alveg gera út gera út af, gera út af við Körubósta trúabröðin mín sko nei, nei, ég, ég skil gótt ári síðan gatt maður eins og J.R. Smith orði, þú, veist, þú gatt ekki að með mann eins og J.R. Smith í byrjunulíð það meikaði bara ekki sensu Karu þetta guðirnir bara kvitti sig upp og svolé sem þeir gerðu ánum samt til vitun. Já kannski náu þeir að selja satans sál sína. Ja, eitthvað eitthvað svolé? Þær eru í einhverum tíma við Kardashian fjölskylduna og Það geti sko? Það gæti, gæti orðið orði kapsa fallið sko það Heldur, að Tristan, að heldur að það að segja að hjálpa Tristan Thompson að vera í kardasianbölli? Ég, ég við horfum á söguna að þá er það náttúrulega eitur í beinum leikmanna að vera í sam, uh, sambandi við kardasian. Já ég meni að það er ekki Chris Humphries einu íþróttamæni sem er með vinn eftir, eftir þetta? Nei hann er náttúrulega ja, James Harden hann, James, James Harden veist, hann var frá Lamarov La Lamarótum er hár lest kalli. Já, en eh uh, Rassad Kwak Khan segir að segir að kló um, hún sk sk hún skuldi sés á 60 millioni dollara um, hann hefur mist því þar var ein gæti teyginn með hana. Nú Vist, hendi. bara ja, hérna, hann hann hartan þúlust jú jú hann var flottur í vetur en en vasgöta endaði honum kallinn. Já, ári Já, hann verður að fara venja að það sem ljótu exitun í úrslitakeppni þetta er ókeymt. Já. Það er kannski er ekkur Karda þá sem þá í hartan, ma veita ég... ekki. Ekki ætla ég aðastun um það. Erðu að gera na hæðu þessu hendu sinn á hana, leikur eftir byrjar. Jó, menn menn kannski og segir hlustuðu þunna leikurinn byrjar og plöggir aðeins hinna vinum þáína. Já, ja klukka hvað byrjar leikurinn. Leikur eitt er 5000 skuldi 1. júni klukkan 1. Já. Og leikur tvö er sunnudagskvöldið Hvaða mánudagur skilti það vera? Skilti kannski ekki mestu móli Jú, leikur tvö er sunnudaginn fjórða júní á ja. minnetti Svens þá er frí daginn eftir Þannig að það er um að gera fyrir alla að horfa, horfa það kíkja, kíkja þannleik sérstaklega á Svo er náttúrulega leikur föst daginn eftir það Það geti allir séð þetta á NBA Ísland Þessa dagskrá Já ja. Og hérna, ef að taka þetta housekeeping ég meina ég er með 8 nba íslanda á twitter og það er nba íslanda á facebook líka eh uh, getu, hvar getur fólk followa þiga ef þú ertu ertu með twitter yfir það twitter eða hvað að nei ég ég þú sjá mig að nba spjöllinu á facebook rífur þar kaff rétt það er rétt já þú Þi, þigist þetta meiri margur og, og er, er best annars ég hefur kamaraði ummarka Það er orðið rosalega stórt samfélag á Facebook en bíða grúpirin. Já, það er sjálfsagt að vísum fólki þanga. Þú þurftir nú að vera. Það eru Gunnarbörn, fyrir spjallið núna og við skulum fara hérna allup á kaffi og, og horf á fundið hannars. Já, takk fyrir þér. Svegin það kæla.